Plötsligt hände det. Yes. Äntligen. Två personer som har helt omöjliga och styr upp på samma plats och samma tid tillsammans med två helt andra omöjliga. <skratt> <skratt> Min, mig och Peter. Fyra galningar. <skratt> <skratt> <skratt> Jag vet inte. Usch, vilken, vilken så töntig tötta beskrivning. Så crazy. Svings. Coolningar. Ja. <skratt> <skratt> Nej, men om någon anledning hade det varit svårt att få till den här poddinspelningen. Men uh, nu är ni här. Kul. Mm. Cool. Johannes Schneider och Kissa Persörsjärne så jävla busy har inte stängt av sina telefoner. Ja. <laughs> men vem, vem var det som ringde? Någon snygg kille. Det var en, det. var en snygg kille, Anton Kristiansson. Ja, Christiansson. Oh, det var sjukt. Mm -hmm. För vi ska lyssna på hans musik idag. Aha, okej. Okay. Kände du vilken radiogrejäde du är? Ja, <laughs> absolut. Ni har ju uh, ni har känt varandra ganska länge eller hur? Ni ja. känns som att ni bästa radarparet. Ja, men vi började eller när vi båda flyttade till Stockholm så lärde vi känna varandra ganska fort. Så jag tror att för Stockholm så är, har vi liksom lite varit någon form av radapar. Since day one för Stockholm. Ja. Sen 2009 kanske, 10. Mm, typ. Kommer ni ihåg första gången ni sågs? Ja, så jag, jag, jag kommer ihåg det. Men jag är ju en sån, sån här romantisk person som kommer ihåg sådana saker. Mm. Men jag, jag, jag praktiserade på Universal Music. Och då, jag gjorde det typ tre gånger. Alltså och krisen för att vara jag var nocks och första gången var jag nocks Jag det tror att du var praktikant. lite halvt Och sen kom jag att första gången så som, ja, men jag kommer ihåg i alla fall så, så att jag jag satt typ och lyssnade på Loop Troop och var lite allmänt, hade en politisk aura inne på mitt kontor. Och så gick det upp förbi, det typ. Mm. Och sen så tog vi en sig lite senare på dagen. Jo ni den här nicken, den här ljudlassa? Liksom ja, men det var lite så samt <laughs> Men så tog vi en sig senare på dagen. Du hade en sån grön fjällrävenjacka. Och så pratade du om att eh, köta på COP15 i Köpenhamn. Exakt, så var det. det, det var, var, ja, och det jag här var min va? Var på Universal <laughs> Music. Äntligen medhåll. Det, exakt, så var, så var det. Vad fint. Och sen packade vi ut typ maskinerna, fischer. Ja, alltså, var det typ... Jo, det var nog den med. Ja, jag tror det. Alltså, vi typ rullade ihop affischer tillsammans en kväll. Och så blev det bra kompisar. Nu har ni en label tillsammans. Mm. Var andra label tillsammans, kan man säga. Berätta om båda. Ja, vi har eh, under vad är det, fem år med ett romantiskt slut här i december. drivit <laughs> har drivit Golden Best tillsammans. Uh -huh. var det var men, romantiskt? Nej, men så, så bra som... Så, så bra som ett slut kan vara. Jag har så. Okej, okay, det blir det känns som så att vi de man... är på slutet. Äh, ja, ja, ja. Ungefär så var det. Okay. Alltså inte vi två utan all, med alla andra kanske. Uh, jag har um, Och sen sen äh, januari så det är det vi vi train Rick. Ja. Och äh, lite för tidigare. Det är inte train wreck som är att någonting är så rekkat, utan det är så alltså train wreck mm. R E C. Känns det som ett smart beslut att att välja sånt namn. Är. När ni är tvungna att förklara det varje gång mm, ja. <laughs> Det var <en laughs> skit bra Tills man blir tvungen att läsa upp sin e-mail i telefon ah, då, då vet man att det är ett bra. Och då är det alltså <laughs> REC.se <laughs> <R> -e <-c. laughs> Okej okay. Vi kommer få höra, som ni hintar om Lite wreck tracks. Liksom, tracks Och lite sånt som ni gillar Själva också, eller hur? Mm. Uh, vi så såklart med Mina godbitar mm. <laughs> <här> Till exempel den här, <här> <Just> fina, fina <här> Prince-hyllningen som Elper gjorde Och ut. I don't really consider myself a superstar. I live in a small town and I always will. Cuz I can walk around. And that's all I want to be, that's all I ever tried to be. I didn't know what was going to happen, I just tried to do my best and you know, somebody dug it and fina tablas i den låten och överhuvudtaget en awesome låt. Skrymbra. Mm. El Perro Del Mar. Bra El Perro. Du sa att du, du hade någon så El Perro Del Mar tribute i morse? Nej. Ah, igår kanske det var igår. Igår. Alltså jag fick liksom jag tappade lite för att jag jag fick komma fram till liksom, hon är det 10 av tio och så hur visar jag min uppskattning. Alltså, vad gör jag för att ge tillbaka någonting <laughs> ja, du kom på att hon är hon är, Men Jag tillbaka. kom på det igen. Ja. Det är som du vet så vissa ja. man bara kommer tillbaka till igen. Hon är också en evig mm. Jenny och Vänner favorit. Vi har något gammalt avsnitt med henne också från New West som är så grymt Vi, man kan vi lyssna på. delar rätt mycket el Delmar också. Micke Sommar och El Paradise. Delmar. Mm. Mm. Men äh, Prince då, han är något förhållande till Prince. Inte alls. Nej, för, som någon lite också. Ja. Um, om jag ska vara helt ärlig. Du. Jag kände att jag inte fick klämma det liksom när folk så här började säga hej, kan du säga någonting om Prince? Jag var, nej, jag vet inte. Jag hade inte kunnat säga någonting förutom att jag vet att en DJ ganska nyligen spelade Purple Rain på berg här golvet och det tycker inte jag okej. Okay. <laughs> vad blev det för stämning? Jag, jag, jag, jag att du var inte där. Nej. Men det är en, en anti-shoutout till den NDJ. <laughs> kommer, kom, kommer vi bli lynchade nu för att vi inte har relation till Prince? Det känns som att nej, alla att helt du... plötsligt hade eller alla har jättemycket, eller speciellt när sånt här händer så känns det som att alla har alla, extremt ja. mycket relation till bortgångna artister. Mm. Ja men inte alla men jag kan verkligen förstå just Prince. Alltså jag ja, fattar det. Ja, ja. ja, men jag, jag kände att på. jag inte hade, jag kunde inte claima Prince som min. Typ, Nej. Äh, Nej. Äh, det, var kanske, det var tur det för det var många som claimade honom ja, <laughs> absolut. <laughs> Okej okay, men vi lämnar Prince. Ja. helt mm. uh, Trainwreck, vad, vad ger ni ut på den här labeln egentligen? Alltså, eller vad, vad har artisterna gemensamt? Visst någon äh, vet inte, det som har varit nice nu med att vi liksom är färre kockar är väl att man får vara ännu mer selektor. Mm. Alltså, det känns som att nu kan vi släppa saker som vi verkligen står bakom så, här, så jävla jävla hårt typ. Men vad, vad har de artisterna? Att, att vi tycker att det är fett då, men vad har ni för musiksmak då? Kan det vara liksom allt det från kom... techno till, till rap? Det skulle nog kunna vara det Jag tror att det kommer att vara lite genomgående i programmet också Med de låtarna vi har valt Det är väldigt brett Det mm, är systemat. ganska högt och, högt och lågt och det är, Jag tror att den gemensamma ämnen Förutom att vi är kompis med många av dem det är att de, vi tycker att de är jävligt bra. Mm. Det känns som att jag är Vad ska vi lyssna på nu? Anton Kristiansson. Girls. Så vi köpte bubblor kastade ihop på varandra och hittade. Mig, Jag kan bli ög med dig Har inget bättre för oss Vi inte vad som vore bättre för oss Har inget jobb imorgon Gör Jag um, rappar i micken. Man får sjunga med, det är meningen. Världens tystaste MC. Hej då, hej då. Vilken sommardänge. Som som mm. Det är så jävla fett. Han har liksom, en, gjort någonting som han inte brukar göra. Typ. Mm. Hur skulle du beskriva den här låten? Um, Swisha mig on fleek bubbel. <laughs> Tidsmakagern Han bara haglar uh -huh. vad, vad får du för vibe Av det här Kristoffer? Uh, vad, vad vill du göra när man, det är, man vill ju ha sommar liksom. man, vill, man, man förstår inte att det regnar ut Om med hus i alla fall Den är jävligt gullig och danshålig ja, Och jag jävligt Anton Som Anton är Och det han gör Va, hur, är, hur är Anton ah, han, är, han är kanon men han, han, han lyssnar mycket på han, han Det också liksom, så, vi så det var så jävla naturligt för honom och, och bara nej vad fan jag måste göra lite dans jag kommer första gången han bara jag lyssnar bara på dansol." och man bara "Okej." Okay. Och så nästa möte han bara "Jag har gjort dansol." Hon bara "Det så jävla hur kommer det här utvecklas? Vad har han med på gång? Jag vet inte men han skrev typ idag att han hade gjort två nya låtar. Ja, det kommer med. Det kommer en en, en EP i som heter, i som heter City Karaoke heter den så. Eller Karaoke City. Nej, City Karaoke. Det låter helt karaoke. i linje med det vi hörde. Mm. Mm. Alltså, det här är nog den låten som jag har lyssnat mest på repeat eh, senaste, vad blir det? Veckan? Jag vet inte, känner ni igen den? Mm. Det är en gitarr med. Det är Beyonce. Ja, det up and rub up and fill up, kiss up and rub up and fill up on you, Give you some time to prove that I can trust you, again I'm gonna kiss up and rub up and fill up, kiss up and rub up and fill up on you all night. Lägrels uh, RB. Så mysigt. Eller hur? Ja. Så fet. Ja, alltså, den här är så jävla bra. Jag har aldrig hört eller lyssnat på uh, Nej, men hur kan ni ha liksom, inte gjort det här? Mm. Äh, det är slarv. Jag har. har... Oj, oj, oj. Här kommer Jakob Kandin med, med bubbel. Weee! Köta till Jakob. Alltså, men ändå veckans stora händelse i liksom, album släpps världen eller man ska säga jag vet inte ens vad det är, det är liksom, man kan inte ens kalla det för ett album det är, Nej, det, är något, mer. det är något mycket, mycket större men ni har liksom inte ni har inte tittat på den här Lemonade långa liksom alla Nej, men framförallt så vill man väl bara sätta sig ner och vara i, sätta, liksom stänga av alla sina telefoner och titta på ni ja. lugnar men det är kul att det. det jag har lagt tid på är att nysta i vem det är som är den här Becky person, with the good Becky hair. Becky with the good hair det, är, ja, jag vet. det jag har jag lagt typ två timmar på att läsa mig till ja ah. Är det Men jag ska, jag ska göra det. Kanske imorgon. Jag skiljer på att jag inte har hunnit. Men det är okay, väldigt högt upp på att Jag är att nästan, göra nästan men, avsjuk på det som inte har sett den. För att det är bara så jävla mäktigt. Jag vet inte när jag ska hinna titta på det. Men jag uppskattar formatet mm. extremt mycket. Mm. Det känns ju som att det, det är inte alltid Det funkar så supertematiska visuella album. Men det här, den här gången är det bara så som en jag bara, Det är också Beyoncé som har gjort bomb. det. Exakt. Det, det känns det, som att folk satsar mer på det. det var ett litet, jag, jag minns det var 20 år sedan var det jättepopulärt, säkert mer 25 år sedan. Med Read Nation och eh, R. Kellys Closet 101. Just just det. Det ligger ingen värdering i hur bra de var. men, <laughs> men helt, Det är inte 20 år sedan, dock. men ja. du att Closet? Nej, den vet jag inte. men Read Nation. Jo, det är väl 88 eller något. Det, det ändå är ändå länge än. sedan. Mm. Ja. Men formatet är kanon. Ja, liksom när man lyckas så blir det så jävla effektfullt. Nej, mm. men den är vasta. Det, det är sån urladdning. Hon är så jävla förbannad och bara... Jag vet inte, vräker ur sig allt det där som säkert har såhär, hållt, hållts inne jättelänge. Det känns fet real. Ja, men då är, kommer liksom den här låten sen på slutet som någon slags... Såhär, tröstlåt som man bara som man liksom sjunger upp sig under tiden och bara nej men det är så skönt att landa i den den är bara så fin mm. uh, men uh, fan lyssna så mycket bra vi hade jag hade kunnat spela bara Beyoncé låtar då känns det som Det, det, det blir pratar. ju mer som ett fenomen också. En ja. borde blir singlar. Alltså det blir så att det blir som en hel alltså, det är ja svårt är att sätta finger på vad det är, men alla pratar om den här filmen eller liksom fast det är ja. helt äh, är det jävligt fett. Också. Så fett. Och jag är ändå en sån som jag gillar ju låtar. Jag skiter ju typ i album men den här gången så är det verkligen så här det är så jävla sammanhållet och coolt. Vi, vi, äh, vi gör det vi, efter det här. Går och kollar kolla på den ja helt enkelt? Det är kanske och det <laughs> ja, och miser. <laughs> citroner. Uh, vi kom på här nu precis innan vi skulle köra igång att vi hade tagit med oss samma duo. Vi säger så jävla mycket om hur... Hur, hur våra... vi är. <laughs> <laughs> Nej, om hur... Um... Hur mycket vi båda har gjort det här för länge sedan. Ja. Vi kom hit äntligen med samma latar. Det är faktiskt vår gemensamma kompis Karin Gunnarsson som har intresserat oss två för det här. Mm -hmm. Berätta, vad är det för någonting? Nu kommer vi att Sammy Bennett och Johnny Bennett. FD... Så gillar man namn? FDP, nej. Är det så? Två brorsor från Göteborg, det är ja. typ allt vi vet. Det enda jag vet också är att de har jobbat som diskplockare på Jack är det sant? Jag fick nyss säga det här, men det här är så jävla fett Det här har jag repeatat nu Alltså det de är dygnet. så Och också shoutout till han uh, Filip har repeatat Så fett Ingen latch när vi sätter på kitten för till om det är ingen match Bro går omkring som, bro går omkring som Man vet vad som händer för folket som lämnade livet för tidigt Och 1998 vid släcken är bränder rest in peace Saker på plats, till Martin skrika skrikade dag Sladda om, staden har tagit sin ras Måste ge motstånd en chans att snacka om Gränsen vi lyfte, det är sånt som jag dör för Spottar till Poseidon, skriker med flytväst Fuck vad du hört, vad du ser, det är ett nytt S Blackmannen, alla korten på koden, fakta Snacka bara skit, jag kan backa Ha bröder som liknar Chewbacca, några Darth Vader Alla i space gör grejer, i alla slur även haters Standa, se till av att fälla fält en mann Att ha död på läder och någon som väver Och vissa som mixar min gin på fläder Exakt som jag dör för det är sånt som jag dör för Skit i min depp jag blir hög för topkvalitet kvalitet för vad jag lör för Det är sådana som det nice jag kan dö för Stilen är Stilen är Stilen är lös som maracas Ress mycket för vad med det skiten du gör Kan ju inte vara menat för andra Bara andra. Och sagt vi ska alltid De orden du sa det var inget jag ville bli Missat tippen nu hinner vi alla gå lösa Någon släng massa pilleri Det inte den skiten jag är på Men ibland vi kan släppa loss Svart chippen jackan med kappan Jag har sagt till dig ingen är som måste nöra runt Men skiten jag dör dö Kontakt via appen blir mörfer En kvinna med motsatt jag kör för. En brud som jag skiftar hymör för Till andra jag lägger min för Och framgång jag kan stå i köfen Ska bli den de lägger jag hör för Och ångrar jag var den de gör för Sen jag mig till skiten de säger de döfer jag. Flatline på din hotline, wow Finns det en som kan ta mig no. in och kompis box på din klockan yo. Mär and en bro som vill kosta en kish En flick till klick och gå loss Mitt i pricket komma och sikta med oss Kompis driftig bro Inget fiktivt allt här på riktigt Kom skifta med oss med en task 2016 bak från Lalfi Ladda som vi har kontakti. i Måndag till fredag du finner mig aldrig sen hittar mig fyra VE in på jakki Vinsen är safti. är vinsen är vinsen är saftig Kompis så kom mitt en bit ifrån Krasfi Flera i era knäckar fantastiskt Dö att avsluta planen så taktiskt. Har ah, du sett en man eller sett på maken Bilden naken, fuck alls i byggt om dagen Det är två, fyra skor som jag har åt mig vaken Det är 3,65, jag jämfyrd har det Tar det sakta, ser bak och backa, akta Glida vi kakelacka, älskar snacka Alla pengar, här är vi få som fänga Jag önskar mig ett filter så fick jag regna pengar uh. Hör du mig eller snacka, jag låg nu Det är djupet i rösten ger gås ut Vi blir det, det bäst om det går nu Vi jobbar på vårat, de andra vill låst ut Har nyckeln i handen och rader i flaskar Ringen på fingret på dörren jag bankar Kan gå på för evigt, min lycka är Rörda sig ner på en blacka, ah, det är de som jag nackar Allt i på tornen är vänner och backar Här vill vi prestera, det finns ingen som backar Alla på tusen vi ingen som backar, det är de som jag dör för Alla hämtar hopp när vi stämplar in De har gått i täthet, dag, lilla brud, det finns ingenting, jag stressar för att jag lovar, de är ingenting, de är ingenting partygänget här inne. <laughs> vi diskuterar partytoppar. Ja. Shout out till Sammy och Johnny. Sammy och Johnny Vil Bennett. Vilka ni är när? Såna himla så här? Sådana himla entertain-namn. Alltså, så jävla bra. Och också Hörda, att det är ett så jävla oeffektivt namn om de ska fortsätta vara en duo. Alltså det får ju vara... Sammy och Johnny Bennett. Fast nu är det ju Sammy Bennett och Johnny Bennett. Ja. Så Nej, jag, så jag tycker det är fett. Jag, nice. jag gillar det också. Man får ta sig Reputativt. tid om man ska säga det. Exakt. Ja, och de är lätt värda att lägga tiden på att säga. Men alltså, det var länge sedan. Man hörde något som lät så här effortlessly coola, liksom. Eller? Framförallt så låter de så jävla... Det, alltså det låter extremt slappt, mm. på ett bra sätt. Ja, det, är det Men sen så är det så sjukt, för jag tycker att det låter så jävla, jävla bra. Det låter som att de har gjort det här så jävla länge. Mm. Det är därför så här jag har hört låten den har så 4 views på Youtube. Det är en jävla mobilkamera-video från någons vardagsrum i Göteborg, liksom. Och så bara är det så jävla bra. Mm. Hallå, det här på Trainwreck eller? Eh, kanske <laughs> <laughs> Vart, Då vet ni något som jag inte vet? Nej, nej, nej Nej, det är bara lov. Det är bara love, är bara love. Är bara love. De, de, kan, de kan ringa oss om de är intresserade ja. Va, Vad ska man ringa? <laughs> <laughs> I, nu jag är ute till jag ute i telefonen har många olika <laughs> syften det är, bara, är du DJ, Skateboy eller någon som vi vill sign? Johanna är singel, alla <laughs> som lyssnar ute <laughs> 4671-462. Alltså vad vi hittar på nummer. Uh. Testa, sms, det är som har det numret. Men också, är det inte en väldigt bra grimy-känsla i det här? Jo. Tänkte jag på. Det var också länge sedan man hörde något på svenska som, var så, som kändes så brittiskt. Man vi får gå och kolla Kain ikväll. Just det ska ni göra. Ja, ja. Var är det? På kälelbanan. Mm. Nice. Det är nära hem. Alltså Alla är Skateboys där nu <laughs> vet ni vad. Och är bor också. <laughs> som en kontakta. Det är som när du var med på, i det här veckans singel. <laughs> nu måste vi lägga av. Nu måste bli skarp nu. det här? det här? Du, du har snart. Det, det blev det. Är det, blev det är så det. Så det det. Du har euro på den här tyggen. Mm. Vad Fan. säger du, Johanna? Så jävla fett. Så bra. Jag hade inte hört när från Jacob Mitu. Typ. Nej, jag har ju väldigt mycket på den nya plattan Warlord. Mm. Det här är ett spår som kommer finnas med på Warlord Deluxe. Warlord. Warlord. Warlord. <laughs> <laughs> Så mycket bubblan nu. <laughs> <laughs> Shoutout till till Och gud och blei och alla. Mm. Och Black Cray som också är med på den här. Kissa, för du är ganska tyst nu. Vad det du? Ja, det är bubelt. Ah, okay, okay. <laughs> ja, jag, jag fick bara höra att ni hade lite olika liksom syn på, på Sadboys och så vidare. Men du kanske. Du vill inte reda med dig? Nej, nej, det. det nej, det är inget Du, du, du missförstår allt. Okej, ah, okej, okay, okay. mm. Det är bara att jag är en. Jag är, en, jag är inte lika stor, jag är inte lika hängivet fan som Johanna. Nej, det är jag nog, det. Det är jag nog med det. Ja, jag förstår. Nu ska vi lyssna på någonting som heter Lundin Oil, och vad är det? Uh, Northern Electronics. Mm. Det är ett Abdul Rahim-alias ja. Som jag berättade för tidigare Att jag har lyssnat på Lund Lundin Oil ganska länge Utan att veta att det var han Du har också lyssnat på Abdullah Rahim ganska länge Ja men, um, hur, fick du, hur fick du reda på att det här är en och samma person? Uh, jo men jag stod ju där på Northern Electronics Showcase i Berlin Och bara nej du ska inte alls spela idag Så jag bara jo jag ska spela Nej är du är inte med på line -upen? Så jag bara jo Lundin Oil ah. också, också gigget på Atomal jävligt life changing det är jävligt sjukt så alltså. vad på det jag, jag fattar ingenting. inget Lundin Oil på attonal i Berlin mm. i augusti vad händer då Tror jag. bara extremt fett jig ja men det jag är inte så gärna insnöd på den här noise drone Moden. Men jag var där och det var extremt häftigt. Amen, för det jag kände lite nu när jag tog med den här låten var att det så här, jag tycker det känns lite töntigt typ med sig ser någon elektronisk låt för att det är lika likable som typ Håkan och det. Men jag säger så här, fråga mig i december, jag är 100% säker på att det här är min topp 10 2016. Satans egen musik. men Min musik och Satans musik. Vad vad får du för känsla av det här? Um, för, mig det ju, för mig är det ju sånt här liksom... Alltså va, mina favorit modes att känna i livet är att vara på krigsstigen och ljuset i tunneln. Där har vi pratat om förut. Mm. Krigsstigen kommer inte jag ihåg. Att Nej, men dem. det är lite... Jag pratade mycket om just i tunneln sist jag var med i den här ja. jättebra avsnitt. Alla borde lyssna. Annars i avsnittet. Om det är något jag vill promota i det här avsnittet så är det mitt förra avsnitt. <laughs> Nej, men jag, jag gillar liksom tanken på att det är på väg framåt. Ja. Vad du menar? på krigstegen. Alltså det, låter, det är så himla så här uttryck, eller? Jag vet inte, för mig är det extremt, extremt förbeskrivande. Mm. Ofta så hur jag, hur jag hur jag känner också. Mm. Alltså jag känner engom jag tror jag kan känna en kväll när jag är på tycker älen onsdag att jag kan vara på krigstigen. Mm. Alltså, vad innebär det då? Då får ni träffa mig i Tarktör. <laughs> Man, tar Man kommer liksom bli en skalperad typ Nej men det är någon det är det det, det, det mot som är väldigt det är ett viktigt mot tycker. Jag. Krigstigen. Mm. och ljus tunnel, gärna i kombination. Du har så bra sätt att se på musik <laughs> <tycker> jag. Väldigt <laughs> målande. Ja, bra. Vad, vad får du för varje kissa för? Av Lundin Oil, Age of Walls. Jag har inte hört den här låten innan. Generellt ska den ju upplevas live tycker jag. Ja. Även om jag garanterat kan lyssna på det i sånt här. Gärna så är på ett så extremt ljud. En vägg av ljud liksom. Ja, när man är exakt, ute. Bara mm. helt tagen. Men mm. äh, generellt är det väl jävligt befriande med musik som inte är så pekpinig Utan det är, mycket, det är jävligt uh, upp till den som lyssnar. Mm, det kommer ja, ihåg att du bara, om sist också, bara, också. Man, man får anstränga sig lite Eller man behöver knappt en, Man behöver bara inte anstränga sig så mycket Man kapot. behöver inte bry sig om vad som är rätt och fel kanske Det är mer någonting som är Någonting som händer Och så får man känna vad man känner typ men Den här har väl släppt ganska nyligen på Norden Electronics Ni kan ju gå in på deras bandcamp och köpa den Så varje får åka till Bali med sin flickvän Vad sa du? Varje vill åka till Bali med sin flickvän ja, gå, gå in mm. och shoppa på deras bandcamp Don't you ever compare me Kill me right before I make a legacy Cause you don't wanna see me make the best of me Jealousy, kill a man, jealousy Say I never call, say I'm hard to reach But you haven't called in weeks, baby Practice what you preach Fuck them all, life is sweet Try a mess it on the beach On the lines for the lines in the bathroom Don't be mine, don't be mine, that's a bad move Don't be mine, don't be mine, that's a bad move, yeah First tap, face tap, mama had a face that Took a couple L's, rolled another, had a face that Come through once, never come again Wrote you a love letter I'll never say. about your friends yeah yeah clap it up wrap it up we ain't got space baby lap it up if you done asses up couple rounds now i'm done now i'm done now i'm done now i'm done yeah yeah we can go forever girl i got a strong team To the lights when we come into the scene Cover all when I cut them off like I'm bleeding time, summer shorty, baby girl, I need ya Say you straight up, but I got you on your knees uh, All up on the white, ooh The coupe purple. I don't wanna, I deserve her. Yo, bitch wanted and I serve her. A nigga get louder and I murk em. I ain't never been a pussy. Yo, bitch, let me get the cookie. I was 12 rockin' stussy. Now I pull up with the wrap on. Couldn't see it, put the flash on. Y'all thought this was a bad song. If you did, then you're dead wrong. If you wake up and don't get it, I know that you definitely regret it. I'm answer but i read it squad came back from texas skinny niggas still flexing old bitches still text me i won't run so don't test me might drop an album next week or i won't maybe we'll see sipping purple like it's grape juice i got choices i can still choose i'm why your girlfriend don't text you what don't make you might just break you i'm doing things that you can't do you saying things that you can't prove get into y'all like a breakthrough pull up backstage at the venue in the city making big moves i love my mom and my squad too cut through like a shark tooth clear waters like the deep blue not on my side then please move I want more than the money yeah young nigga but I'm hungry yeah I can't make nobody love me yeah boss up make boss moves if it's my money might call you man I love that I can't lose white cup of that rose going up and we still pay 07 no making big waves 07 no making big waves 07 no making big waves 07 no making big waves 07 no making big waves 07 no making big waves, 07, no, making big waves. 07, No making big waves. Oh seven, no making big waves. Oh seven, no making big waves. Oh seven, no making big waves. Yeah, yeah, yeah. I'ma live for the people. All these niggas they be see through. Never bite the hand that feeds you. You need me, I don't need you. I was down but I came up. Promise I would never change up. But I gotta get my change up. She gonna need to step a game up. I just laugh when she tell me. She wants hands in the telly. I got plans so... Vad tycker ni om det här? Så flott. bro. Det är ganska lång låt. Jag tänkte att vi inte åker lyssna på hela. Yeah. Uh, the O Project tror jag de heter. Det här är Peter Björklunds favoror från veckan. Shoutout Öklund. Ja, som bara alltid bara sticker. Han, satt, mm. han monterar liksom upp hela Jenny Vänner studion. Kollat alltid lugnt. Vem är han i Jenny sticker. och vänner? Nej, Jenny. men Han är liksom hela kärnan. Det hade inte funnits en podcast om inte Peter hade funnits. Att... Du lärde mig här i, när vi lyssnade på låten att, att Rapsiden kallas för Boppin. Ja men jag vet inte om det här räknas till Boppin men det kändes ganska live. Ja, det, det, det känns väldigt det är lite det, är det här beskrivande. Det är liksom pågår man, och studsar liksom ah, och... och... ja, sjukt bra att, ja, att, att jag höjpa. Det får jag skicka hit oh, med sen. Ja, men vad det? också. Vi får se. Vi får se. vem <aning> ah ah, vi kan Vi får se vad Jag ska gå in och lyssna på efteråt. Hallå, vi har kommit fram till Let sista låtval. Vad blir det? Hur, hur, hur har ni tänkt idag då, egentligen, när ni valde? Ja, det är lite, lite för att återkoppla, lite radiosnitt här. Det var lite det som vi pratade om från början. Att vi, det är en eklektisk blandning av saker som vi gillar. Som vi sagt, mm. Men det är saker vi delar. Ja, och, delar. Och, och Och en grej som är väldigt viktig för oss, som jag tror att vi delar, är vi gillar att och också. Hålla varandra om ryggen. Mm. Så här är en till en vän som vi vår, gillar väldigt gemensamma kär. gemensamma bästa kompis, Per Hammar. Ja, det här är El, den stor jävla ultra-shoutout. Vi får inte berätta för dem innan han lyssnar på det här. Nej. Så han bara får känna att pirrar i magen. Men det här är han, verkligen... en släpper Wii. det här på sin egen label, Dirty Hands. Och den kommer sent i sommar. Så det är, lite, det är väldigt exklusivt. Och en är och vet, och jag älskar det jag. Och vet ni vad målet är då? Att lägga den här sist. Och att den inte släppts försett som sommaren. Det, är att det här ska bli det mest lyssnade avsnittet sitt sitt Fett. Där har vi det. Där är målet. Så alltså, jävla all ultra shoutout eller jag, jag gillar också att du gjorde en anti shoutout innan. Och ja, jag har gjort så mycket i shoutout-temat. Kan det hetat typ, ett tema shoutout. Det var då jag jag shoutade shout dig på dina låtvar också. Jag bara shoutout Ganglin shoutout. Young shout you Jag Älskar dig. Ja, shoutout till dig. händer 15 i juli i yay Har du börjat ladda igen nu, eller? Ja, men typ alltså. Ja. Det är ändå 20... stort. 30? Fan, Förlåt! <skratt> oj, nej, nej, nej, 25 nej, 27. 25 igen. 27. Okay, jag, och okay. din, jag och din kära äh, tjej satt och pratade ändå om vad vi skulle kunna göra för surprise appearances på din fest. Ja. <skratt> <skratt> <skratt> men det här är så sommarns händelse att du har en, en stor fest. Fuck, jag <skratt> Eller, är det här en officiell inte, inbjudan till alla, ja, exakt till alla <laughs> lyssnare. <laughs> <laughs> eller det är, det är en inbjudan att gratta med i alla fall. Ja, det är viktigt jag med festivaler. Jag tycker det är, mm. ja, det är stort. Om, man måste fira. Uh, vad, har ni annars på gång? Ser ni fram emot någonting i vår och stämning? Um, jag ser fram emot lite olika saker. Jag ser till emot mm. imorgon Ja. Vad händer, händer sen där? Så, um, det, är, det här vi pratar om förut så är minimal. Det är just somwaves. Mm. Men en grej som jag kanske vill Promota lite där. Det är kanske jag en daytime session. Ja. Um, som jag har två egentligen. Mm. Um, På den här i Stockholm. Ja, en har jag tillsammans med mitt bokningsbolag Esperanto Music. Mm. Och där kommer jag, nu, nu får Leopold Kjell uh, shop my head off ifall inte det här är spikat till simon. Men vi har ju våran, jag tänker droppa våran sista akt nu. Ja. Uh, vi har ju förutom Didi Bone och Steffi även bokat The Field live. Mm. Oh, oh my god wow. Alltså vi har kämpat för det så jävla mycket Är Axel hade jag liksom fortfarande i Tyskland? Nej, jo, eller? Ah, säkert, det mm. hade jag, jag gått med på att spela gratis Så att vi skulle skrapa upp de sista pengarna det. Och sen vilket, har jag, och, Det är 4 juni mm. Och sen så 2 september har jag och Lundin Oil slash Abdullah Schimmel Där vi har bokat Matthew Johnson live Fan vad fett Det är stort som fan, och ja. Janina Gud vad nice Vad hände för dig Kristoffer? Det Är det bara fördelsedag. Fördelsedag. <laughs> kvartalet som du ska få <laughs> alltså ge? Som, ja, sommaren är alltid, liksom, Det är peak time. Det är ja. liksom jag tycker att du ska berätta lite. om den här maskinen som du har köpt. Ja, men det behöver inte egen podcast. Jag har köpt en juice-maskin. Ja, jag och Simon du... Wallin, en kompis. Så ja. vi, vi ska starta soljuice. Så det ska jag göra i sommar. Sälja juice. Så att, uh... kom och, kom och, Ser du en josmaskin och, och två snygga killar så köp. Ja. <laughs> Lätt. <laughs> Där är han. Han är så har du så jävla rimliga grejer. Du fick ju se in ett snick här på slutet Det körta så rimliga på Rimly.pn. Jo, jo, födelsedag. Det är 100% feelings grejer. En singel singel. Ni har ju promotat mig så jobbigt. Men nu hon har kissat fan vad nice att ni äntligen kom hit. Vi gör det igen. Vi gör det igen snart. Snart. Har snigdat ju. Nämen, i She send me happy, work, work, work, work, work, work She see me, do me da-da-da-da-da-da Saw me put work, work, work, work, work, work When you all got learn, learn, learn, learn, learn I And mean, I care if it matter, ta ta Come on, drive me a desert. No time for lurking. And my girl clock him not like it Me pretty pussy at the And Them body touch me, in not righteous They touch me with nothing. I believe that all of your dreams are my ration. You turn my heart on my keys on my patience. You're too tired on my sleeve for decoration. You mistaken the love I found for you for foundation. Work, work. Let me have to work, work, work, work, work, She see me do me, do, do, Saw me puttin' work.